Соціальна робота і така всяка єрунда. Євгуся, 21. Думаю, її зникнення напряму пов'язане з її коханцем. Хлопець любив її без пам'яті. І що найсмішніше, бо я давно знаю Етву, вона його також. Тільки була одна лажа цій ніжній історії. Герой був одружений та ще й із прицепом. Ну, з яким? З дитиною. Починалися вже якісь неприємні розбори, ну, ви в курсі. От етва і спромоглася, чи не наперший в житті, шляхетний вчинок. Поїхала Геті з міста, щоби коханий не влетів. Сподіваюся, вона хоч невагітна була. Маркіян. Жодних родичів чи знайомих Маркіяна Мокая знайти не вдалося. Джок Джакарта, Чітван, Київ. Полювання в Гельсінки. Андрогінний інтерактив. 16.05.2002 Він або я зайшов до хати і, подивившись у дзеркало, подумав. Все, ескейп, я ж не вмію мислити. Спитайте моєї викладачки естетики. Так от, дивна визріла потреба паруватися. Щоб хтось чекав у хаті, щоб шмаркався в мою раковину і стяг у мій унітаз. Щоб хтось, той інший, спав на моєму вузькому ліжку і дратувався від світла монітора, коли я працюю вночі. Та як тільки все це реалізовується, злагоджений організм мого існування негайно відторгує чужорідний елемент. Я ненавиджу відповідальність за тих, кого приручую. Я ненавиджу їх за руйнацію злагодженої системи мого вільного життя. Треки, накати, господи. І це я, кому ненависні схеми і правила? Де вона імпровізація? Старію. Ми перестали лазіть в окна к любімим женщинам. 18.05.2002 Край мого вікна закриває рівно половину величезного сонця, того, що видирає очі моєму комп'ютерові і пропалює мій черепок. Отак я теж потроху перетворююсь на свій власний ідеал, світ речей моїх мовчазних друзів. Я маю все, я єдиний власник. Єдиний, значить, самотній. Я кричу вночі, диким голосом падаючи у прірви. Психоаналітик каже, що то від перенакопичення лібідо. Каже, мастурбуй. Не хочу. а В мене великий піст, чи що? Аж поки не повернеться білява тонка істота, що зрідка приходить до мене у сни. Тоді ходжу цілими днями з таємничою усмішкою на вустах. Мацую себе за шкіру. Я не хочу їсти, але мені сумно. Так, я не те, щоб ненавиджу весну. Просто вона мені якась не потрібна. Ну от, уже стало соромно за свій дитячий егоїзм. Травень – це все, це вселенський коїтус. і дуже, якщо мене у ньому не задіяно. Я цього року не пахну. Зате знаходжу всюди біляві сліди тієї ж тонкої істоти. Її сліди залітають до мого помешкання разом із тополячим пухом. Чи схожі ви? Ні, навряд чи ти маєш щось від тополі. Вони ростуть усюди, а ти – лише в Скандинавії. Риба у мене на шиї родить зайців. 19.05.2002 Тут завжди погана вода, пошарпане небо і не викинути сміття. Та ще й вигляд у мене якийсь хворобливий. Певно, треба припинити їсти м'ясо. Я не мисливець? Ян... Е, мисливець. Так, я рослина. Я, а не ти. Хоча я, певно, помиляюсь. Як завжди. Мило помиля. Ось, 20.05.2002.